God dag, kære lyttere. Du hører den dejlige stemme fra Hoff, Hoff. Der har nogle nyheder til dig. Mm. Mm, you better believe it. Ja, for det skal blive alt for intimt, så har jeg dog også, som altid, holdt med. Ja, hov, hov, hov. Behold bukserne på derude. Til lige at køle lidt ned. Ja, bare lige en smule. Bare lige et par øh, øh, farnhardt grader, men øh, ellers så skal det, nok, det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt. Helt sikkert, godt. Helt sikkert godt. Hvad har du egentlig spillet sin sidst? Jo, nu skal du høre, Hoffman. Jeg har spillet et lille spil. Jeg ved ikke, om du har hørt om det. Heroes of the Storm. Oh. Jeg synes, jeg har hørt det om det. Ja, ja. Det er jo det her moba -spil fra Blizzard. Og tænker man jo nok, Blizzard, hvad laver de med moba -spil? Men det var jo dem, der i sin tid i hvert fald lagde grundlag for et af de første Mobespil ever Det originale Dota Der var en uh, mod til Warcraft 3 Eller var det Warcraft 3 Frozen Throne Det kan jeg ikke helt huske Men jeg kan i hvert fald huske At jeg var der I sin tid Ja, jeg, hmm. jeg var der Ved, ved, ved Dota jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke finde ud af det Men jeg fandt det Ganske interessant Og nu hvor Jeg sådan har haft det på afstand I så lang tid Så er det dejligt At finde en Der sådan appellerer til mig Fordi øh, ja, Efter at øh, Jeg fik øh, En dejlig øh, kode fra dig så gik jeg jo så gik jeg jo i gang med hots, og så tænkte hvad er nu det her for noget? Hvilken, hvilken hvad, hvad kan jeg ligesom forvente at det her at det her MOBA fra Blizzard Og det er jo simpelthen et uh, Greatest Hits fra alle deres serier: Starcraft, Diablo, øhm, hvad er det? Og oh, der er også den tredje der. Uh, Warcraft. Ja, Warcraft, Warcraft, Diablo, Starcraft. Og så har de også en sektion Ind under de der heroes Der er sådan uh, Blizzard Classic Så for eksempel De har også uh, En hero Der sådan er The Lost Vikings sådan De der tre vikinger Fra det gamle Blizzard spil <laughs> ja. Så altså, det er jo uh, meget, meget fint Og Det går det simpelthen bare uh, Ud på det At man vælger en hero Og går ind i uh, arenaen Det er så godt kan lide Eller en af de ting Jeg godt kan lide ved det, det er blandt andet At de uh, De laver lidt om på formularen Inden for Øh, level design, eller i hvert fald øh, designet af arenaen. Fordi jeg sådan, de, de sørger altid for at have de her meget, meget ensartet øhm, arenaer. Jeg, jeg, jeg ruder lidt rundt i ordene her, men jeg tror, det er asymmetrisk. Det der, nej, symmetrisk. Det, det, det er vist symmetrisk, ikke? Hvad siger du? det er vel ikke? Fordi ens på begge sider. Ja, præcis. Så, og, og hvad end du på det blå hold eller det røde hold, så kan du være sikker på, at, at det ene ikke som ligesom har en fordel ved at, sådan, hvis, de går, hvis de går op i toppen, eller hvis de går i, i middle lanes, så har de en lidt større fordel, fordi det level design er designet anderledes på deres side. Så det er simpelthen symmetrisk på den måde, og det er rigtig dejligt, fordi der har jeg også hørt meget kritik for øh, hos Dota 2-spillere, hvilket er lidt absurd faktisk. Ja. Men det der så er lidt specielt, det er, hvordan at der er de her forskellige... Øh, temaer inde i de her arenaer, og forskellige twists på den traditionelle symmetriske arena, hvor at blandt andet, en af dem, jeg, jeg godt kan lide, det hvor man skal samle guld op, øh, og så ligesom øh, der er forskellige outposts i løbet i, i rundt omkring i banen, og så skal du, så du kan for eksempel, hvis der spawner en skattekiste, så arrr, det er det sådan en pirat tema, så kan du ja. samle noget guld op, som din teammates øh, smadrer den arkist for noget guld, du bærer på din hero, og du, der er sådan nogle camps, hvor du kan dræbe sådan nogle skeletter, så få guld fra dem, og så handler det, øh, det ellers om at samle dig øh, dig selv og dine øh, holdkammerater hen ved øh, hovedpiraten, sådan kaptajnen, og giver ham guld, så han kan bruge sit skib og kanoner til at smadre modstanderen, så det er sådan en kamp om at få ressourcer alt mens man prøver at erobre af base, så ligesom også sørge for det her metaspil med at få ressourcer til kaptajnen, så man ligesom kan udnytte de fordele, der er i banen, der ligesom kan give en fordel i kampens hede. Og det er, det er simpelthen super godt. Jeg synes også, det er rigtig, rigtig fint, hvordan de twister en lidt mere med de der heroes, der er at vælge imellem. Fordi de Vi har forskellige. nogle øh, yndlinge siden så. til nu, eller sådan nogle, ligesom... Jamen, det, det, er faktisk, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg er helt, helt, helt vild med Artanas øh, fra StarCraft 2. Jeg ved ikke, om jeg siger hans navn rigtigt. Men øh, jeg, han er desværre blevet taget lidt fra mig, fordi der er jo de her mm. rokationer. Så han var et ledig, der hvor jeg startede spillet op. Der hvor jeg fi, øh, først fik det prøvet. Og så spillede jeg helt vildt meget med ham og gik i level og fik de her bonus. Og, og det er jo, hvad hedder det free to play med mikrotransaktioner men øh, så da rotationen den skiftede og der var nogle andre heroes man kunne bruge så var så er han ikke længere tilgængelig så nu skal jeg spare 10.000 in-game guld op for at købe ham så det var sådan nej, jeg havde sådan en god ting kørende her men øh, så, så fik jeg så prøvet nogle andre plus der er også de her daily quests der kommer op med sådan hey vi ved du gerne vil tjene guld ind i ja. spillet så klar lige de her daily quests så, hvis du lige vælger en Starcraft hero og hvis du lige vælger en support-class øh, inden for de her heroes, så kan du så få bonus, og det har jeg simpelthen bare gået efter, fordi jeg blev blevet på Heroes of the Storm, kan man nok godt høre, og så vil jeg også tjene så, mange, så meget guld som overhovedet muligt, øh, på, på som i, sådan en effektiv manér, som jeg overhovedet kan. Ja. Jeg må da jo sige, et kritikpunkt er, hvordan at de, de, de, de snyder lidt ind i starten, med at man, man tror, at økonomisystemet er sådan færre fordi når man begynder at level ens øh, bruger op, til hele ens account, uanset hvilken hero man bruger, så kan man gå i et level der, og så får man, så får man øh, bonus, man får guld, man får øh, en ekstra hero i rotationen og øh, sådan noget. Eller i den her rotation, sorry. Um, og det gælder så også for den enkelte hero, den en, enkelte hero kan også gå i level. Og det, det medfører simpelthen, at i starten så bliver man jo bare skamrost med bonuser og guld fra os. Øh, til højre og venstre, så jeg tænkte sådan, om 10.000, 7.000, 10 10.000 guld per, det, per, per hero, det er da ikke så slemt, jeg behøver ikke engang at bruge rigtige penge fra min pengepunkt på det her, <laughs> um, fordi, fordi før jeg havde set mig om, så havde jeg sådan 4.000, 5.000, men så lige så stille, så begyndte de der bonusser. både på ens bruger og på de der heroes, jeg gik i højere og højere level med så begyndte de jo at ændre sig, så jeg ikke ja. fik så meget guld længere, så det var så, Åh, fuck, man, de snyder af en. og der <laughs> er godt nok, det er det. meget transparency med, at man kan kigge på, ens reward 3, så man kan se sådan, om du er i level 10 nu, hvis du kommer i level 12, så kan du glæde dig til den her reward, og sådan noget, så jeg kigger sådan efter sådan, for nu får jeg noget guld igen, jeg skal op i de der levels, så det er nok, det er meget manipulerende på den front, um, og jeg frygter også lidt, at sammenligne med andre, MOBA er, som jeg ikke har haft så meget erfaring med Sådan lol og dota og... Jeg har spillet lidt smite, men det er jo en helt anden boldgade Det er jo sådan action-moba uh, first person mm. um, Jeg må dog sige, at det virker, meget, det virker meget, meget, meget Casual Heroes of the Storm Men jeg ved mm. ikke om det er, fordi jeg har en lidt Lidt øh, speciel vinkel på det Med at der ikke rigtig er nogen butik øh, Inde i arenaen Der er ikke nogen potions Der er ikke nogen boosts men så til gengæld, så er der de her forskellige, hvad hedder det, talents og, og traits, du kan opgradere. Og ja, når du går i level ind i arenaen øh, i kampens sæde, så kan du vælge de her bonuser og de her opgraderinger. Og det giver god fleksibilitet. Så jeg ved ikke rigtig, om det er en erstatning for butikken ind i arenaen. Den, den her shop, men øh, det, det virker sådan, jeg ved ikke Måske er de skåret lidt for meget fedtet fra, eller måske de skåret lidt for meget af kompleksiteten fra, men altså, jeg, jeg nyder det rigtig meget, og jeg synes, det er sjovt sådan, i, i øjeblikket inden i arenaens hede og, og, mm -hmm. og, og crazy kampe der, men øh, jeg ved måske ikke, om det er lidt for simpelt i længden. Er det så måske sådan, generelt, du bedst kan lide at spille de der med lige classes, fordi ham er tændende sagen ja. lige? Ja, men han er virkelig, han er virkelig awesome. Um, Eller Wario er det jo egentlig klasserne. Ja, yeah, warrior. Um, selvfølgelig. Ja, men det er, også, det er også en god point, det du har, fordi der er forskellige sub-klasses inde i det. For eksempel en anden StarCraft-karakter, Kasadar, tror jeg, han er, Kasada, um, som jeg har spillet lidt med. Han er support, og han er så ranged. Så der er sådan to lige de specifikke detaljer omkring ham der. Men, men, men mange af dem, man starter ud med, det er jo også sådan meget... Meget nem at gå til. Der er også en difficulty beskrivelse. Den her hero kommer til at være easy, nem at gå til måske ikke. Jack of uh, All Trades, Master of None måske. Så nogen som Jack Rayner, en, en Ranged Assassin, mm. og en rigtig god til ligesom at snipe modstanderne ud og lige levere det der Killing blow, men også rimelig sårbar, hvis, hvis der er folk, der angriber ham på en gang. Ja. Øhm, så, så, det, så det er også meget fint Men, men jo, jeg er helt vild med Arternes øh, fra Starcraft 2 Den hero der, så jeg glæder mig til at få De, der, de sidste par øh, 100 guld der, så jeg, kan, så jeg kan bruge Alle dem jeg har sparet op, <laughs> bare på at få Den hero tilbage, fordi han jo var Tilgængelig der, hvor jeg startede, så nu skal, nu skal jeg Købe ham, nu skal jeg ah. eje den hero Og så bare køre Så de kommer op med dine småpenge, der du lige har sparet sammen Ja, præcis Læg dem op på ja. bordet så jeg har ikke spillet så meget, men jeg har øh, eller jeg har ikke spillet, spillet så mange forskellige spil. Jeg er egentlig bare mest spillet HotS, som mm. de kalder det. Så so that's pretty okay. much it for me. Jeg synes faktisk lige en kort kommentar, så det, jeg synes egentlig det er lidt mærkeligt i skriver. Eller okay, på en måde kan jeg godt forstå det, men de skriver at ham Jim Reina, han er han er easy karakter at spille. Mhm. Mm ja, det er deres officielle difficulty beskrivelse. Ja, altså jeg kan også godt se at han er sådan forholdsvis simpel i forhold til de skills han har. Mm -hmm. Men jeg synes ikke nødvendigvis, at han er nem at spille, fordi at han er sådan forholdsvis skrøbelig. Altså selvom man har en ability, som giver ham liv, når han, når han kommer langt ned i liv, så får han en automatisk heal igen. Øh, det virker selvfølgelig kun med ja, et vis interval, Men altså, han er sådan forholdsvis skrøbelig at spille, så mm. man skal finde at være opmærksom på, om man lige bevæger sig hen, og hvordan man lige placerer sig, når man slår sig. Helt klart. Fordi, for man ikke bliver snibet med ham. Helt klart. Øh, måske er det også mere bare et spørgsmål om umiddelbar kom kompleksitet, fordi der er nogle heroes, hvor jeg har kigget på deres skills, når jeg sådan er uh, kom ind i kampen, sådan okay, jeg kan lige sidde og læse om de her skills og forberede mig, men når jeg lige kommer ind i kampen, så skal jeg lige se, oh, okay, hvad er formålet bag den her skill? I? Og især sådan en som uh, Kasadar, øhm, hvad er det, ranged uh, support-klasse der, uh, han er ja. sådan rimelig tricky at finde ud af, især også med alle de opgraderinger, uh, når man går højere og højere i level inden i arenaen. Ja. Um, lige finde ud af sådan, okay, den her shielding ability, skal jeg fokusere på den, så han egentlig bliver stærkere mod, med hans basic angreb, men kun når han har shield på, eller andre øh, kammer, øh, holdkammerater bliver stærkere, når de har shield på, er det den vej, jeg skal gå, eller hvordan skal jeg overhovedet bruge hans ability, hvor han sådan, øh, skuer ud i området og kan se mere, altså hvordan kan den gavne mig? Det Måske mere sådan, ja, man skal lige krave lidt dybere for at finde formålet med karakteren og, og de, ja. øh, de, rigtige, de rigtige styrker og svagheder, som man måske ikke lige kan få øje på med det samme. Fordi jeg synes, jeg synes Jim Rayner var et rimelig fint sted at starte. Altså, ham kunne jeg godt forstå. Jeg altså, synes han, ikke, det ja, var nemt at være god ham, men ham, øh, men han var nem at forstå. Ja. Ja. Det der er, er måske ikke... bare det der mellem, at han er simpel, men jeg synes stadig, at han har svært at spille mm. ordentligt, fordi til at starte med det, synes jeg, han var forfærdeligt dårlig. Altså, <laughs> men nu er jeg faktisk en forholdsvis glad for ham, fordi ja. at han har den ability, man kan. det er der nu, der har den der med, de kan hvis de dræber minions, som er de her creep-figurer, der løber rundt mm -hmm. ø, og er isstyret, så kan han langsomt ø, bygge sin attack damage op. Ja, ja det er en god passiv. Ja. ja, så du kan få sådan, du, hvis du tager den, så satser man lidt på kamp, bare øh, sådan, længe, skulle jeg til at sige, mm -hmm. men det er jo så det er relativt, men længe i øh, hots forstand, øh, fordi, og så skal du bare koncentrere dig på at dræbe en masse creep, fordi så kan du få en helt god... Øh, Bare sådan basalt damage mm -hmm. med ham. Ja. Yeah. Så det er jo... Øh... Ja. Det er sådan lidt noget, man ligesom skal vende sig til at... Fokus... Så skal man bare fokusere ekstra meget på creep. Altså ikke at man bare skal sige fuck til <laughs> teamkamp eller noget, men altså man skal bare konstere sig om at få op nogen. Har, har I brug for hjælp derovre? Skal, skal vi, vi over og nogle mercenaries og recruit dem? Ej, kan jeg ikke. Jeg, jeg dræber creeps all day every ja. day. That's the Jim rain away. Det er præcis. Jeg har faktisk også spillet lidt hot smag. Jeg har spillet noget... Øh... Mad Max uh, oh, ja. Nyt oh, spil Ongoing yeah. <laughs> Ja Men jeg er faktisk blevet færdig med det nu oh. Spilte jeg igennem det oh, Robret The Wasteland Ja Som mm -hmm. man nu uh, kan Europa en uh, kæmpe bunke sand <laughs> Og en masse vilde, vilde folk der slås sig og kører på Diverse motorcykelskur til at sige Det gør de vel ikke engang i spillet faktisk mm. Der kører de kun med biler Da, da jeg klarede chapter 2 Så jeg så Shit er der chapter til det her Det er helt glemt <laughs> Og oh, no. altså, så de sidste af dems fødder var igennem Det var, da, det var lidt mærkeligt Det virker måske lidt som Altså hvor mange, Var der 3-4 chapters? Der er 5 i alt Der er 5 i alt Okay, jeg skulle lige så sige Om det var sådan en klassisk 3-agt struktur Men uh, mm -hmm. Nå, 5 chapters Det er sgu lidt underligt Det er en typisk 3 struktur Med det andet akt Der er masser af sidemissioner, ikke? Ja, præcis <laughs> Årh, altså. havde det Jeg havde det simpelthen Det var lidt sjovt Og så da jeg kom igennem det Mhm <laughs> Så altså ikke, ikke øh, at vi taler om slutningen, øh, altså mm. hvad der sker i historien, Nej. men sådan det, det, det blev sådan lidt nederen for mig, fordi at for det første, da jeg kom igennem det første gang, eller, da jeg kom igennem det. Ja. Så først så hvordan var det? Jeg klarede slutningen, mm. så kommer der de her øh, den her credit roll, ja. hvor der bare det er jo helt vildt så mange mennesker er med til at lave det, men det <laughs> ja. kører for lang tid, mm -hmm. og så tænker jeg sådan, men den sker bare lige, jeg Skal jeg se om der er noget b-efter eller man kan spille videre eller hvor det hvad der, jeg kan. Yeah. Øh, hvis I lige vil Moppe de sidste achievements op eller et eller andet yeah. Og så trykker jeg så på skip Okay fint nok. Så viser den så en sådan loading ikon mm -hmm. Og det er jo nogle gange du ved hvis, hvis Nogle gange så bruger de den her mellemsekvens Der lige er imellem et chapter eller sådan andet mm -hmm. Der loader den så i mellemtiden Mens den viser en videosekvens okay. Og så hvis man nogle gange skipper den for hurtigt jamen, Så skal den lige load fordi den er ikke færdig med den næste Ej, ja. Så tænker jeg om Det er nok bare det <laughs> Men den blev <bliver> bare ved <laughs> Så er jeg sådan ude at pisse, kommer tilbage igen, og den kører stadig den er ved credit roll, og den loader stadigvæk. Nå, okay. Så jeg lige livet lavet mig noget mad, så kommer jeg tilbage igen, så er credit rollen færdig. Sort skærm, der står stadig og loader. Så sådan, fuck det. Æ, <laughs> okay, så prøver jeg lige at slukke konsollen, og så prøver jeg at starte det igen. Og så kommer jeg så ind til checkpoint ved sidste bord, sådan, okay, fair nok. Så tager jeg bare lige ham igen. Og så, så, så virker den så, så kan jeg godt springe credits over anden gang. Okay, fint nok. Ja. Så unlocker jeg så også lige noget, nogle nye upgrades Som er sådan nogle ekstra upgrades Der egentlig ikke er i spillet, Men Nej. det er sådan et ekstra niveau, du bare får når du igennem Ja sådan en belønninger ja. ja lige præcis Du kan, du kan sådan up upgrade Max 6 Så du kan sådan mm. give dem nyt armor på yeah. Og så det sidste upgrade Det er sådan den her klassiske, ikoniske ah. sort ledejakke ja, ja, ja. Som så giver bedre beskyttelse End sådan en military grade armor <laughs> du havde før Men det er så lige meget at du har kommet igennem det, i spil nu kan det det du bare estetikken det. Eh? <laughs> Ja det, yeah. er det. det er den her swag factor Det, det er the fashion <laughs> Men det som der så er problemet Det at der popper til gengæld ikke En achievement op fordi jeg klaret spillet. Åh Så er sådan Fuck hvad nu Så de tjek online Okay udvikleren har ikke selv bekræftet noget Men der er også andre brugere der har problemer med At den sidste achievement ikke poppede Så sådan Oh fuck skal jeg så begynde forføjler der fikste det her Hvad fanden er piss Og så miste jeg bare sådan Ej så gider jeg heller ikke lave det sidste Hvis jeg ikke kan få alle achievement Så gider jeg ikke så grind for at tage de sidste der <laughs> oh, Men så fandt jeg lige tilfældigvis ud af i dag Sådan fem dage efter At jeg rent faktisk havde fået den alligevel Men jeg kan så ikke helt gennemskue, Om den bare er poppet dagen efter Nå no. Eller om den rent faktisk poppet Men den, den bare ikke kom op eller fandt der skete hmm. Det er en stor ødemark alligevel Who cares <laughs> Gosh darn it Så men det er vist det eneste vi har spillet Ja yeah. I løbet af ugen så Jep jep Er det ikke sandt Good stuff, good, stuff. good stuff. Så lad os da hoppe over og snakke om nogle her i stedet for. Ja. Yeah. Som vi plejer. Mhm. Mm jeg ved ikke om øh, du kan huske, at vi har snakket lidt om det her nye Hitman-spil, der kommer. Jo, det kan jeg godt huske. Som forhåbentlig bliver awesome. Forhåbentlig, er. Ja. Men har haft sådan en lidt mærkelig, øh, hvad kan man kalde det, udgivelsesplan. Ja. Yeah. Altså, hvor de vil udgive noget af det først. Man køber hele spillet, og så udgiver den en lille del af det. Men... I høj kvalitet Og yeah. <laughs> så altså, senere kommer resten af indholdet um, En De har ændret meningen De har ændret deres strategi For hvordan de vil det er sådan lige i sidste sekund er sådan rimelig tæt på hvornår det kommer i AP. marts. marts. Ja. ja, så nu øh, bliver det sådan en episodisk spil hmm. Så præcis, man køber så den første del Og så køber man så løbende de andre dele Ja, ja. de ligesom bliver klar til udgivelse mm -hmm. um, og man kan så sige, at i første omgang, jeg tror også, det var det, der var planlagt at udgive til, til start med, der får man så den her prologue-mission, og det første lokation, der så er i Paris. Mm -hmm. Og den kommer til at koste øh, 15 dollars. Mm -hmm. Og så udgiver de så efterfølgende dit næste dele, som kommer til at koste 10 dollars per styk. Ja, okay. øh, Og hvis, hvis man køber dem sådan individuelt, så kommer man faktisk af med 65 dollars. Åh. Oh. Men... Hvis man køber ja, det samlet... Okay, det, det ved jeg faktisk ikke, fordi det står sådan her. Det står sådan her. Mm -hmm. Det er lidt indviklet, fordi det står, at man kan købe en opgraderingspakke, mm -hmm. hvor du så får alt ekstra indhold efter den første køb der, ikke? Ja. Den koster 50 dollars, så der kommer det til at koste 65. Mm. Hvis man køber alt som individuelt, så ved jeg faktisk ikke, hvad det kommer til at koste. Men du kan også godt købe det hele sådan up front til 60 dollars og spare 5 dollars. Okay. Jeg skulle lige tage Rosen for, så rose den for at sige, at. Hvis folk er lidt skeptiske og ikke, ikke, ikke helt solgt på ideen om, om, hvad det er nye hitman bliver af kvalitetsniveau, så kunne en entry-level-pris på 15 dollars ikke være helt dårligt. Fordi ja. altså, jeg betalte jo fuld pris for sådan noget som Absolution, og det var bare... Du Altså, bare it. fucking <laughs> laser sight lige i panden af mig, bare get it over with. Det <laughs> um, det var hårdt. Hård. Ja for at prøve at altså, fantastisk spil. Hvis vi, ikke, hvis vi ikke kan rose, uh, hvis vi ikke kan rose uh, eller, eller kritisere vores egne, hvorfor skulle vi så uh, rose dem, når de gør noget godt? Altså, jeg, jeg elsker jo Hitman Blood Money, men Absolution, det er... Pua. er jo. Um, det var ikke det bedste. If, nej, uh, det kunne gøres bedre. Jeg synes, det her nye Hitman-spil, ser interessant ud, men jeg nok, må nok desværre være en af dem, der sådan er... Uh, lidt mistænksom over den er nye retning. Øh, lige, altså, du tænker, at det er lige sidste sekund, hvor de sådan siger, vi havde en i den her idé, men nu ender vi det lige øh, med, med udgivelsesmønstre. Det gør ja. mig lidt urolig og, og lidt bekymret, fordi altså, der kan... Hvem ved, om filmen det knækker sådan halvvejs igennem produktionen øh, af de her næste øh, udvidelser og, og tilføjelser til Hitman trademark øh, oplevelsen, fordi... Altså, det er jo ikke nogen titel, det her hitman-spil. Det første hitman-spil, Agent 47. Det, altså, det plejer man jo bare sådan at sige. Og oh, hitman-spil, bla, bla bla Det er nye, det hedder jo bare Hitman. så... The Hitman. Fre ja, The Hitman. <laughs> uh, The Wolverine. Um, ja, fred være med det, men. The Hitman Origins. så... Ja, præcis. Um, jeg ved heller ikke, hvor spændende den der prolog bliver. Jeg ved ikke, om det er der, hvor måske sådan. starten af. Hvad man kan forestille sig bliver en lidt anderledes historieteknik øh, Eller øh, teknik øh, det, det kan være, at det er der, den starter Fordi jeg har mm. hørt noget med, at det sådan er højdepunkter for hit, Fra Hitmans karriere Altså Agent 47's karriere Nå, no, altså det lidt ligesom var det ikke også sådan lidt? Jo det det? Jo, altså de, um, Faktisk så er de også lige begyndt på en officiel videoserie Inde på deres YouTube øh, Hvor de sådan snakker om Agent 47, og jeg også jo ud med at snakke sådan noget om, sådan hvordan fanden laver man egentlig spil, der omhandler en karakter, der ikke har så meget personlighed, eller der egentlig ikke ændrer sig så meget, sådan fra et øh, udviklingsmæssigt perspektiv øh, med personlighed og, og adfærd og sådan noget. Øh, så jeg ved ikke helt, hvad de gør. der øh, jeg kunne nok bare godt forestille mig, hvis jeg tjekkede den introducerende Øh, del ud her øh, af, af, af det nye man spil Så altså, Jeg tror næsten det vil chancen for at jeg vil spille resten det, Fordi Jeg ved bare ikke rigtig jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at få en lidt større bid af kagen Af gangen I stedet for bare ja. at starte ud med det her prolog, Som jeg overhovedet ikke er sikker på Hvor meget det indeholder Hvor substantielt det er Og så det her Paris øh, level Jeg lige ja. lidt mere Ja, der er jo lidt far for, man man går, går kold i spil, hvis der er sådan mm. for lang pause imellem. Ja, mm. det har du jo også jeg. været inde på mange gange, med, vi har snakket om tidligere med Early Access, med den her der med, at, at udviklere og små og store firmaer, de kan sige så meget de vil, men når man launcher på Early Access, så er det ens launch, fordi du har ingen idé om, for mange der ikke hænger ved Når du sådan siger Ja yeah, nu launcher spillet for real Nu er vi ude af early access Altså who gives a fuck øhm, ja, ja. Jeg var personligt en af dem Der ikke rigtig ville begynde at spille spil som Killing Floor 2 Før det begynder at komme ud af early access mm. øhm, Fordi jeg tænkte egentlig bare At, at early access var en måde på de kunne beta teste Og få lidt feedback Og dermed sørge for et bedre slutprodukt øh, men nu har det været i early access så lang tid, og nu kommer der mikrotransaktioner, og jeg ved ikke hvad, så nu tænker jeg bare sådan, men, kan, I, kan I ikke bare få det udgivet, så jeg kan, altså, kan tage fat i det og betragte det som et endeligt produkt, der så senere hen forhåbentlig bliver støttet øh, med sådan nogenlunde regelmæssige opdateringer. Men, men nej, altså, der er en launch, that's it, det er der, jeg skal fange folk, opmærksomhed. så det, det, det er åbenbart sådan, at... Øh, at spillernes øh, købsmønstre fungerer. Ja. ja. Jeg er lidt ligesom dig skeptisk også, og det er heller ikke noget, jeg sådan render ud og, og køber det her. Mm. Øhm, jeg kan overveje måske første episode, men, ja. men men det her med, at de udgiver... Altså, de, de udgiver dem her sådan på, med nogle måneders mellemrum. Mm -hmm. de, de når at blive færdige inden udgangen af 2016. Ja. Der er selvfølgelig sådan noget tid endnu, kan man sige. <laughs> Vi er faktisk først lige begyndt. Ja. Øh... Men det her med, at de udgiver sådan en lokation øh, Hvor historien fortsætter Og hvor man så skal lave Ja, sit spil Altså det, det er en lokation per episode ikke? Så det lyder jo. lidt som om, at de Og de kommer så også løbende til øh, sådan I løbet af de uger der Imellem episoderne til at udgive sådan nogle nye kontrakter mm, yeah. Og sådan nogle nye øh, øh, Mini DLC ting Ja, yeah, okay øh, Så det lyder lidt som, at de, de går tilbage til det her med At et level ligesom er sådan et større legeplads Hvor der ligesom mm. foregår forskellige elementer Fordi at yeah. De udgiver sådan en gangen, så skal man købe den, og så skal man så kunne lege med den, indtil den næste udkommer, ikke? Jo. De ting vil passe lidt sammen, ikke at det er et løfte om, at det er 100% det, der kommer til at ske. Nej. Hvis mm. jeg skal lige må komme med en konspirationsteori, så har jeg lidt <laughs> ja, efter... At, skal at passe det være her? Jeg har game gametest. Så har jeg jo lidt fornemmet, nu hvor jeg har lavet mine tanker simre lidt, omkring Absolution. Jeg tror lidt, at de kom i fare øh, med deres budget på Absolution, hvor de så tænkte sådan, fuck, vi har brugt mange penge, den her Glacier 2-engine, den er dyr, vi bliver nødt til at gå efter laveste fællesnævner, og ligesom sørge for, at spillet er så let tilgængeligt for alle, selvom det måske går lidt imod sådan, der er lige det element af spildesignet, der er lige det element af her og der går lidt imod, hvad Hitman Egentlig, hvad, hvad, Ford, hvad, hvad styrkerne ved Hitman øh, serien er mm. Og nu har de jo en helt anden øh, forretningsmodel Så jeg frygter lidt At hvis det her spil Det ikke er en stor sådan Mere eller mindre succes Rent ja. øh, forretningsmæssigt Og, og øh, finansieringsmæssigt øh, Økonomisk Hvad du nu kalder kalde det for at være specifikt Øhm, så, så frygter jeg skulle lidt at, at, at fremtiden For, for hitman sagen ikke, ikke ser så fanden så god ud mm, Hvem ved det kunne måske også være efter den her Omgang af de primære Dele af spillet, hvor de siger At om i, ved slutningen af 2016 Så vil den her det her The Hitman-spil øh, <laughs> Så det ligesom være Komplet, så er vi ligesom sådan Færdige med, med det vi satte også ud for at gøre med det her The Hitman spil Det kan være at de, de fortsætter hvis, de nu, hvis der nu er rigtig god respons Og de ligesom ikke har Ideer til flere levels Og flere assignments øh, Flere missioner og Lokationer Det ved jeg sgu ikke rigtigt fordi hvis Ja igen jeg vender tilbage til den der tank Med at hvis det er det ikke sælger Altså ja. som, som spiller Jeg kan jo være fuldstændig glad øh, Egentlig det kan jeg jo fordi jeg er jo bare interesseret i, om spillet er underholdende og, og engagerende med den her idé om at være den mest professionelle lejemorder ever. <laughs> um, så jeg kan jo være fuldkommen ligeglad med, i første omgang, om det selv er leg. Men sådan set på den længere sigt, så er jeg personligt, undertegnet, ikke ligeglad. <laughs> Fordi at jeg vil gerne have Hitman-serien gør et comeback efter den mindre fan katastrofe, der ligesom bare øh, øh, responsen på øh, Hitman Absolution. Mm. Jamen, jeg, altså, jeg tror også, du har ret, at det selvfølgelig godt kan være et... Øh, man godt kan være lidt for for deres økonomi. Altså specielt fordi, at øh, de her episodiske spil, hvis nu man ser på et tiltale, mm -hmm. før de kom med The Walking Dead og den her nye formular på Action Adventure, Action på en klik, eller hvor der er på klik. Der havde de også rimelig store problemer med, at der var rimelig højt frafald igennem deres sæsoner. Altså fra episode til episode, ikke at jo. selv det simpelthen faldt, fordi folk ligesom. Nu har jeg egentlig fået nok af det her, med eller Samantha Max for eksempel. Nå, jeg Så jeg kan det ikke, de følge historien ja. længere. Ja. Øhm, jeg, jeg tror også godt lidt, at øh, IO kan rende ind i samme problem med hitman spillet hmm. Specielt fordi at. Øh, typisk er det her med de gode Hitman-spil, det er det her med den legeplads. Og der kan man også ja. godt nogle gange bare sådan, Om, nu har jeg egentlig, nu har jeg det egentlig fint nok, nu har jeg egentlig fået nok af spillet her. Mm. Fordi at det er ikke rigtig historien, som sådan der driver en fremad i Hitman-spilene. Overhovedet ikke. Og selv de her Adventure-spil, de gamle, hvor det egentlig også var historien, det går ud på, jamen så får man bare sådan lidt nok af humoren. Altså ikke man bliver træt af den, men bare sådan, nu synes jeg egentlig, jeg har fået nok her. Ja. Yeah. jeg sikkert det købe flere episoder. Der mm -hmm. var det mere den her, den her sammenpressede historie hvor ens valg gik igen eller fuld, for fuldt for fuld ind eller fuld <laughs> igennem episoderne ja. at man gerne vil se en konklusion på det var mm -hmm. først der at folk blev så faste ikke? så det tror jeg også lidt kan, kan, kan være faren ved Hitman og hvis, hvis nu for eksempel selv det begynder at falde eller ja fra episode til episode, ikke? så på ja. et eller andet tidspunkt rammer de vel ned på et niveau, hvor det var sådan vi bliver nødt til at hurtigt få det ud vi bliver nødt til at have gældt ro til at lave så meget historie her eller teste ja. så meget eller hvor det ja. så falder kvaliteten jo også lidt på det Ja, altså, bare den der basale idé, der vil virke meget absurd sådan for 5-6 år siden i spilindustrien, det er med, at spil er ikke komplette, når man køber dem. Og især ikke sådan nogle episodiske spil. Altså, de er under konstant udvikling. Og du kan også bare se uh, det, vi har snakket om med uh, Telltale. Altså, hvor mange gange har de ikke udskudt en episode af The Walking Dead, fordi de simpelthen ikke kunne nå deres deadline? Altså, det... Det er super mærkeligt at tænke på. Øhm, så det, det kan jo gå øh, mange veje øh, eller mange forskellige veje. Det er øh, The Hitman spil. Um, ja. Altså jeg ønsker dem held Jeg håber. Ja, for guds skyld at det bliver godt. Det gør jeg. Men det er for selvsagt, det bliver godt. Jo. Altså det ja. er det jo altid. Yeah. Altså både for spillerne for for IO for Square Enix for det danske øh, statusen inden, eller sådan Ja, hvad status er på dansk spiludvikling Og ja, på alle fronter No pressure Men vi håber <laughs> at The Hitman Bliver awesome. år. Når den sidste episode kommer så udkommer spillet så også i fysisk format Ja um, Forstået, det, det var godt lige at få Og det bliver så i beslutning over, selvfølgelig Ja Ikke lige noget præcist lige nu, men ja, ja End of 2016 præcis. Så glæder jeg Ja, glæder glæd jeg til et komplet spil der Ja, <laughs> uh... så har I hørt, hvordan det er undervejs. <laughs> <laughs> ja, det, ja, det er også lidt det. Man kan ikke lade være med at følge med i det. Um, et andet spil, der også er under konstant udvikling og opdatering og tweaking, det er Diablo 3. Igen, vi snakker om Blizzard, som om jeg ikke har snakket nok om dem allerede. Så skal vi snakke lidt om dem igen, fordi der var faktisk en meget spændende og stor opdatering til Diablo 3. Ja det er jo været ude noget tid Og der kom også en expansion Og det kommer ud på konsoller Og boobity boobity alt det der Så deres øh, rigtig substantielle øh, 2.4 øh, Opdatering Der kommer nye areas Og changes til de her noget karakter, Som jeg gerne vil snakke rigtig meget om Men jeg har faktisk ikke fået det undersøgt særlig meget Men det er i hvert fald et spændende system Vi er gang i kan jeg forstå men øh, desværre på konsolfronten, så ser det ud til, at det, den er gratis opdatering til alle. Øh, at den simpelthen gjorde spillet værre på den øh, performative front. Øh, kan man godt sige det på dansk? <laughs> nu må jeg lige blive uddannet lidt efter sidste efter, efter sidst gang med Peter Goon, hvor at det var, Jeg var meget stolt over at blive rettet af ham. Men <laughs> hvorom alting er, så øh, på den tekniske front, hvor, der, hvor godt spillet kører og hvor optimalt det er så blev Diablo 3 ramt lidt på øh, konsollerne. Hvor meget jeg inden kan være uenig med Blizzard og deres strategi blandt, øh, eller bag sådan produktet Diablo 3, i stedet for den magiske spiloplevelse Diablo 3. Så må jeg sige, at øh, et spil som Diablo 3, det er rigtig dejligt at have på konsollen, og du kunne også høre Christian Bakke på med PS3-udgaven, øh, var rigtig øh, positiv øh, over for den, og Reaper of Souls på PS4, som, som jeg ejer, um, 1080p, 60 frames per second, du kan spille uh, flere på én skærm, koop, alt det der. Ide nu op til 40 frames. Ja, ja, op til 40 frames, Eller... det, det er super. Fire spillere og 40 frames, det er kanon, det går lige op. Um, men, er men i hvert fald, jeg kan rigtig godt lide ideen bag det koncept bag det med med yeah. at man ligesom kan dele oplevelsen på en meget casual måde der, også fordi, at Diablo 3 for mig er sådan rimelig casual. Men, øh, men jeg ved bare ikke lige, hvor, hvor glad jeg er for, at den her, den her idylliske situation med et sådan, spændende, let tilgængeligt øh, action RPG på konsol, at, at det nu begynder at have performance-problemer, det, oh, det, det kan jeg ikke rigtig tolerere, må jeg yeah. sige. Det, det, det, det skal, det skal så altså køre flydende, det skal det sgu. Nå, når man håber, man de kan finde en eller anden fejl, og så får det ret ja. man... kan, kan det ikke passe, at de udtaler, at de ikke selv havde øh, stødt på fejlen, eller problemet i deres testing? Er jo, sådan, er jo, sådan indtil videre, der er godt nok ikke lige kommet nogle opdateringer på nyheden her, men indtil videre, så, så kan de ikke øh, reproducere øh, problemerne, desværre. Okay. Jamen, der er faktisk et andet sted, der udkommer øh, lidt nyt indhold til et ældre spil. Mm -hmm. Vi skal dog længere tilbage, og det er Okay, det, det der udkom til Diablo de 3, det er jo faktisk også gratis Men det her det er også gratis, nemlig Det mm -hmm. er en ny bane til Doom Og der blev jo lavet oh. masser af baner til Doom Men den her den er af selveste John Romero oh. En af det originale skaber Bag Doom, som også øh, Var en af leveldesignerne I øh, Doom 1 og 2 yeah. Er det ham, der gør mig til hans bitch? Det håbede han på at kunne, øh, kunne nå også Men først så har han udgivet Den bane her Hvad okay, okay. Um, har jeg tænkt til sin tid? Ja, men nu har han så endelig vendt tilbage og lavet en øh, Doom-bane Og så siger han så også, at det endelig. er 21 år siden, han sidst lavet en Doom-bane oh. Så nu øh, er han glad for at være tilbage igen Og mm -hmm. så har han lagt den op Og det der med den der, så det kræver, at man har det originale Doom 1 mm -hmm. øh, Og det er en bane, der erstatter den sidste bane i øh, første episode Og med den sidste, ja. så mener jeg den sidste i historien For der er egentlig også en bane 9, men det er sådan en hemmelig bane, du er kommet til Ja, okay Bede bonus øhm, Ja og så øh, har han også udtalt, at den her bane, det er øh, et warm-up mm -hmm. for ham. Så det kan jo godt lyde som om, at det er den første af flere baner. Nå. Og øh, i og med, at den sidste bane i første sæson, eller første, hvad hedder det egentlig episode der? Ja, det hedder episode. Episode 1. Ja, ja. okay, ja. Det er jo en lidt navn. Nu havde jeg lige ventet på, at det hed sæson, og så hver afsnit hed episode, ikke? Men, yeah. Ja. Men, spoiler alert, <laughs> den, den dør man i. Øh, så kunne det jo godt være, at han, har, at han ligesom har ændret den slutning på den, og så måske laver en ny sæson. Eller oh. nye episode, altså. yeah. en ny episode, er så. Måske. En ny episode med masser af Doom-levels. Ja. ja, lige præcis. Men ja, det, vil, det vil kun tiden vise. Men han har så lagt den op, så man kan hente den. Og jeg har fået hentet den, jeg har bare ikke øh, fået lagt den ned og prøvet den eller noget endnu. Så, okay. men det glæder jeg mig til. Har du, har du fået købt, øh, du er midt på floppy disk, på setup, noget af den stil. <laughs> ja. ja, det ligger på fire diske, det skal lige pakkes ud, så er klar. Okay, okay, det, det er godt, det er godt. Til at blive spillet. Yes, Godt godt. <laughs> ja, noget, noget andet, der også er klar til at blive spillet, det er forhåbentlig uh, Mortal Kombat X, med en lidt mere stabil uh, online uh, infrastruktur. Fordi nu har, nu har Ed Boone og holdet hos Nether, NetherRealm øh, Studios. Nu har de simpelthen sagt, okay, vi starter en beta for, for Mortal Kombat X Enhanced Online. Og ja, så lige siden den 19. januar, så har man altså haft mulighed for at gå ind på Mortal Kombat's øh, officielle hjemmeside. Og øh, blive en del af den her øh, beta. Så øh, der er godt nok nogle krav. Altså for sådan en nøb som mig, så kan jeg ikke bare komme ind i beta'en. Så for at jeg ligesom kan kvalificere mig til den her beta for at sørge for, at, at online-systemet bliver enhanced, og det kommer et op opad, så skal jeg mindst have brugt en time på at spille Mortal Kombat X online. I de tidligere dage, uger måneder, siden spillet udkom for lidt over et år siden. Eller... Nej, tilbage i april. Okay, det, er også det er jo forholdsvis det. lavt, egentlig. Ja, det er det, egentlig. Så, hvad hedder det, Ik ikke alle, der ligesom skriver ind og siger, at jeg vil med på listen over deltagere, <laughs> de, vil lige, de, vil lige komme, de vil ikke lige komme med til at starte med, de, de starter lidt småt ud med deltagere antalt, men de så efter sine, sådan, som, som forløbet går sin gang, så, de så tilføjer flere og flere spillere. I hvert fald så, så der kunne være fire karakterer i den her beta. Sub-Zero, Scorpion, altså prøv at holde jeres overraskelse tilbage, folkens. Sub-Zero, Scorpion, Johnny Cage og Jackie Briggs, som er den her nye karakter, datteren af Jacks. Jeg vil altså gætte på Sonja? Ja, sonja, Det kunne være godt. Men øh, der er ikke lige beskrevet i den originale øh, nyhed om, øh, hvor lang tid betaen kommer til at... Øh, løb, og heller ikke, hvor langt, øh, hvilken platform de, den kommer til at foregå på. Ved du hvad? Men, jeg tror faktisk, jeg vil skynde mig at skrive mig op på en øh, PC-udgave. Okay. Hmm, jeg lige det, var, skrive mig, mig til. det var... Mortal Kombat. Det var et meget specielt valg, for fordi jeg har ja. faktisk lige en anden nyhed, der også omhandler Mortal Kombat X her. Er det, den kommer før på pc Ja. Yep. <laughs> Hold din begejstning tilbage, min ven. Nu skal du bare høre. De, kommer jo, de har jo lige annonceret her, at de kommer ud med en Mortal Kombat XL Edition. Det er meget øh, traditionelt. Det er en Game of the Year Edition. Bare lige så alle er med. Jamen jeg har aldrig startet min Mortal Kombat X op lige nu. Jamen det er super. Ja, du sidder der det på det, PC, en. Det er super godt. Du, du har Steam kørende. Det er godt. Det er godt. Yes. Nu er problemet bare, at Mortal Kombat XL... Og oveni købe også den her Combat Pack 2, den vil kun være tilgængelig på PS4 og Xbox One. Så. So, hate to break it to your body, men det er deres plan. Det er ikke så sygt, men. Nej. De har det, det værste ved, ved al den her snak, det er nok, at i deres fancy trailer, som, hvor de virkelig prøver at sælge Sælge Mortal Kombat XL rigtig godt og bare sige, at du får så meget med i pakken og alle fatalities alle de her klassiske show skins. Så siger de også, at Enhanced Online, den her opgradering til online infrastrukturen, den er også med i pakken. Og jeg har faktisk været så nervøs og så skeptisk overfor NetherRealm Studios og især også Warner Brothers med al deres DLC-crap, som de smider ned er i fæset af kunderne. Jeg er blevet nødt til at gå ind på Twitter, og så skrive til Ed Boone, øh, det her Enhanced Online, det kommer også til dem, som bare købt Small Combat X, da det kom ud i sin tid på PS4 og Xbox One. Right? Jeg Hvorfor for... harrasser du ham? Hva? Hvorfor du har du ham? Undskyld, undskyld. Uh... Åh, oh, jeg blev blok blokeret. Åh oh, nej, fordi de, for de siger, at jeg skal smide sig af Twitter. Oh. Ja. Um, jeg beklager. Block this man, please. Ja, præcis. Uh, fik du svar så? Det har jeg nemlig ikke. <laughs> så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal tro på her. Jeg er meget, meget, meget bekymret, må jeg sige. Um, jeg ved ikke med jer andre, men jeg var en af dem, der ville vente til Mortal Kombat X fald i pris og købe det gratis og sådan noget. Jeg fik det faktisk i julegave. Uh, det var super Og nu sidder jeg så i den her situation Jeg er ikke den stor online spiller Men bare princippet i det Bare det princip Med at jeg har købt Spillet Jeg har købt X Og nu er der en chance for Hvor stor eller hvor lille den anden er Nu er der en chance for at jeg måske ikke får En stor opgradering Til online systemet Fordi jeg valgte at købe det den, den første udgave, og ikke den komplette XL, triple, super duper Game of the Year edition. Hvordan var det egentlig før? Øhm, kunne man da godt kæmpe mod hinanden på øh, PS4 og PC? Jeg har ikke undersøgt sagen. Mit umiddelbart get cross-platform uh, play, det var nej. Især ja. også, når man tænker på, hvor lidt support og patches og opdateringer, der egentlig har været til PC-udgaven. Ja. Det, det kørte jo rimelig Rimelig meget af helvedeste Der hvor det udkom Det er også det og der med at det, det er klart den værste version studie. Ja High voltage Har jeg lige fact -checked. Ah okay Ja, ja så, så er det nok også svær at holde sådan en version og Sådan helt op Altså helt sammenlignelig. i Ja Som, som vil være kravet Hvis de skulle spille sammen Helt klart, helt klart. Øhm, Så det er du nok ret i Okay ah. Men det det der med altså. Uden at være helt sikker, så mener jeg, at det kommer, at det kommer som en gradsopdateret version. Okay, ja, men det håber jeg også, det håber jeg også. Men, men det der med, at hvis ikke de det gør det for eksempel, så spiller de det jo lidt op, fordi så vil de gamle udgaver kun kunne spille med hinanden. Yeah. og så vil de nye kun kunne spille med hinanden, ikke? Fordi det bruger forskellige netkode. Ja. Yeah. Um, så det er være en lidt ondtlig situation, men selvfølgelig så er det også begrænset. Øh... Nej, vi faktisk ikke, hvordan de har lavet det. Jeg de har nok lavet det sådan så at man godt kan spille mod de karakterer, du ikke har købt endnu, hvis bare de er udkommet. Altså de er også kommet med i din version, du har bare ikke låst dem op. Ja, så hvis jeg går online, så kan det godt være, at jeg stod ind i Jason. Fra Friday the 13th. Det kan sagtens være. Jeg har øh, jeg, ja, jeg bare ikke øh, købt ham, så jeg har ikke mulighed for at spille som ham og prøve okay. at se, hvad han kan. Okay, okay. Jamen, så må man da håbe, at de, at de bliver kompatible med den nye udgave der. Ja. Altså for at de ikke sådan gør spillerbasen unødigt mindre. Ja, det vil... Det vil ikke være logisk, men så igen, der er meget med DLC-opdateringer, der ikke rigtig er logisk, når man lige tager et begrænset kig på det. Ja, mm. det var det. Øh, vi kan lige øh, skylle vores øh, smagsløg lidt Arh. med den søde hvidvin, der er gratis DLC, eller gratis udvidelser. <laughs> Game um. of the Year editions. <laughs> ja. Um, der er nemlig en fin lille uh, mod Jeg tror måske også vi har nævnt den Eller så skal den fra engang mm. Der hedder Long War til uh, XCOM-serien oh, yeah. Og det er en der sådan uh, Ombalancerer spillet lidt mm -hmm. Gør at man får lidt flere forskellige uh, Klasser til soldater Og så hovedformålet med den er egentlig Så den, lidt, den trækker spillet ud Så uh, krigen er meget længere mm, okay. uh, Men det som der er med den Det er at for nogle tid siden Da de her udviklere der sammen for at lave den Øh, de havde lavet deres eget studie Som også hedder Long War Studios ah. Meget inspirerende <laughs> mm -hmm. uh, Og uh, nu er der kommet lidt andre nyheder ud Og det er, at uh, dem der laver XCOM og det nye her øh, Også lavet det gamle, Phyrexes mm -hmm. Og med det gamle, så mener jeg XCOM 1, ikke de helt gamle Nej, okay. rebootet. Ja, lige præcis uh, De har eller melder nu, at de faktisk er i gang med et samarbejde med dem her Long War Studios som allerede er i gang med at lave mods til det nye XCOM. Ja. Okay. XCOM 2. Så de siger, at de er i gang med at lave forskellige mods allerede. Hmm. I det her ja, samarbejde. Ja. Det de i gang. Og, ja. ja. Og der bliver så ikke nævnt noget om, en af dem er Long War 2. Nej, okay. Men mm -hmm. øh, det må man næsten gå ud fra, på tidspunkt kommer, i med studie hedder Long War. Altså. Men ja. ja. Men det jeg synes, det lyder til, at det også bliver gratis Mods. Det bliver ja. selvfølgelig ikke, nu hvor de, de, de i stedet lave et studie, så skal de vel have penge ind på en eller anden måde. Ja, det skal jeg. Er så, ja. <laughs> det er selvfølgelig godt, at de bliver betalt for at lave mods nu. Altså bare <laughs> for AXS, det vil, I er fandme så dygtige. I skal, I skal have penge for det her. Det er super. Ja, ja. Værsgo. Det er super godt. Jeg kan spille godt. Værsgo. Ja. <laughs> Men jeg synes da, det, det tyder godt. De har også tidligere sagt, snakket om, de her for AXS, at øh, de også vil have ekstra meget vægt på at gøre det mod-venligt. Altså ikke 2. Mhm. Mm Ja. Så det virker lidt som, at det er lidt et push mod det. Altså, de, de får dem her til at lave forskellige mods, der kan ablere til en bredere gruppe mennesker. Ja. Altså, ikke de, ikke de specifikke mod, men du ved, hvis man ligesom har forskellige måder at spille spil på, jamen, så kan det ligesom gribe flere folk, ikke? Og så måske også lade dem være bannerfører for hey, prøv at se her, vi kan modde det spil her. Mm. Ja, så. Det, så det, det kan det selvfølgelig kan godt være det, det, der, det, der er prisværdigt, at man kan have sådan en champion inden for modding med, med det her spil, som Ja, de har jo lavet mods tidligere til XCOM, de her moderne XCOM-spil, men, men også bare, at de har tænkt sig at fokusere på XCOM 2. Det er da det, det kunne nok. Det må, jeg da, det må jeg da sige. Og så de får mulighed for ligesom at lave det sådan inden det udkommet. Ja. Altså, så ligesom er, er klar kort efter udgivelsen. Ja, ja. Det, det er helt klart det er meget, meget prisværdig support. Jeg, jeg, jeg, bliver så, jeg bliver så glad og... og og, og varme ind i hver gang, at der er ud, spiludvikler, der kommer ud og siger, ja, yeah, vi tager imod mods. Vi støtter det. Vi vil faktisk gøre det nemmere for modder. Vi vil, vi vil gøre det nemmere for modder at hacke vores spil. Det, vi elsker det. Bare have alle det, <går> ved. Uh, nej, selvfølgelig. så vi, hvis, de, hvis de hjælper mod, de der forskellige modders derude, så, så, så, så kan man nok godt forvente, at... at, at den gængse brugerbase, eller måske mere, en subsection uh, sub, uh, af, af brugerbasen, de mere hardcore, uh, der, der nok bliver meget, meget glade og, og, og uh, taknemmelige uh, på den front. Det kan jeg ja. det det. Ja. Jeg kan lige følge den op med et andet uh, gratis mod, uh, der har været lidt mere omfattende på sin vis. Mm -hmm. Det drejer sig faktisk om øh, et, man kan næsten godt kalde et hack til øh, Dark Souls det originale, ja. til PC mm -hmm. det er fordi, at der er en fan af Dark Souls, øh, der også er forholdsvis kendt i i community. Mm -hmm. PC-versionen, skal vi se hvad han hedder han hedder Metal Crow der har øh, ja, spillet en masse Dark Souls, det der er der mange der har mm -hmm. Men øh, han siger sådan efterhånden, at de her folk, der stadig egentlig spiller PvP i, i PC-udgaven, ja. at de er sådan ved at blive et forholdsvis lille community efterhånden, fordi der jo langsomt falder folk fra. Oh. Så de, de kender som regel hinanden. Mm -hmm. Også ved at blive rigtig dygtige osv. Øh, men noget af det, han så har prøvet, eller haft i tankerne, det er, at øh, for at spille det ikke bare skulle dø helt ud, og så var den her fine online-del helt færdig, så har han så øh, arbejdet på at lave en, en AI-modstander, der som kunne supplere op med det her pvp, altså som jeg lavede ja, en bot og... af en art ja. Så han har arbejdet i 10 måneder på ligesom at reverse-engineer spillet, fordi at det er jo ikke åbent øh, for modding som sådan Nej, ikke rigtigt. Øh, så det er ikke bare sådan, at man har fri adgang til den data, den, den som ligesom selv arbejder med, mens man sidder og spiller det Så han har skulle sidde og brugt forskellige hacking software til altså ligesom at tilgå sådan, til at få ja, data øh, output ud af det så mm -hmm. Blandt andet så skulle han bruge det for, at øh, han kunne lave en, øh, en modstander, der ligesom kunne reagere på, på spilleren, fordi at den skulle kunne aflæse hans bevægelser, og så skulle han jo hacke spillet for ligesom at få det her data. Hvordan kunne jeg så se, hvilken koordinat han bevæger sig på? Og sådan. Ja, det, det skal falde på plads alt sammen. Ja, men du er det. Det, det. Og så har han så lavet den her, der hedder The King, som så kan spawnes ind, uh. og som skulle være temmelig tough modstander. Ja, mm. yeah, I bet. Jeg så den har fået øh, Ja, den har, den har så både fået et navn Og sådan spjeld rustning og det hele Og er er så selvfølgelig programmeret til Hvordan den skal, hvordan den skal kæmpe med den ser ud til at gøre det rimelig godt i videoer jeg har set. Mm -hmm. Og så har han så også lagt øh, Hans uh, program her Der har lagt ud som open source Så andre også kan prøve at lave deres egen AI Eller det i den Så den måske bliver endnu bedre Ja, okay Det, det der, er da pænt der Ligesom at sige hey, lad, os, lad os åbne omkring det her Lad os Ja, så opføre sig også som voksne mennesker at dele med hinanden, i stedet for at sige, nej, det er det mit. Ja, ja, men øh, i hvert fald så skal vi også øh, snakke øh, om nogle lidt andre firmaer end Blizzard og From Software og, og alle dem her. Så skal vi også lige snakke om en anden gigant inden for spilindustrien, Naughty Dog. Nej, de kommer mm. ikke ud med et nyt Crash øh, Bandicoot. De øh, skal snakke noget mere om deres cinematiske oplevelse, der... De nu har valgt at kalde Uncharted 4. Fordi det bliver jo lidt mere... Hvad siger man? Det, det er stadigvæk cinematisk, men, men interaktivt på en meget specifik måde i det, at de introducerer hvad det er, dialogvalg øh, ja. på bestemte, i, i bestemte områder af spillet. For eksempel så, så man det eksemplificeret, da der blev vist noget nyt footage frem. Det var vist en Playstation Experience eller noget hvor at, uh, Nathan Drake sidder uh, nede og chatter med hans bror, efter at de ikke har snakket sammen i 100 år, så, uh, så, skal, så skal bruderen lige høre om hans store eventyr, og så kan man ellers lige sige, uh, der, når man bliver spurgt, sådan, fortæl, mig, fortæl mig det allervildeste, fortæl mig højdepunktet, så kan man så vælge, sådan, om det var da jeg fandt Eldorado, eller det var da jeg udforskede Shambala. ja, nu skal jeg selvfølgelig ikke afsløre for meget, men uh, den her Indiana Jones lookalike kan have været på store eventyr, så kan man ligesom vælge, hvad man gerne vil sige tilbage til, til brugeren der. Det hvis de lige havde sådan et valg, hver valg, så stod lige sådan en Uncharted 1, Ja Uncharted, præcis, ja. Uncharted 3. Der er faktisk mange, der var ude og sige sådan, det, her, det er det egentlig meget smart, fordi når de uh, Dog spørger lidt spilleren sådan, hvilket spil kunne du bedst lide? Ah. <laughs> alle de siger på Uncharted 2. Øh, nej, øh, ikke <laughs> alle siger det, men ja, det, det var der nogen, der sagde sådan, nah, jeg vælger den der, jeg kunne bedst lide Uncharted 2 og undertegnet af en af dem. Så uh, I hvert fald så, så siger uh, Neil Druckmann, uh, game director for, uh, for spillet, så at, uh, at Uncharted 4 og fives End har en meget specifik historie, som, uh, som de også har tænkt sig at afslutte med en, uh, med en slutning, hvor spillerne ikke vil have mulighed for at ændre slutningen på spillet igennem de her forskellige og varierende dialog-muligheder. Så øh, det, det, han gerne vil gøre, øh, slå helt fast, det er simpelthen, at de, de laver ikke en Uncharted slash Mass Effect-lignende spil. Det er jo ikke det. Uncharted, han, han fortsætter med at sige, at Uncharted har en specifik historie, det har en specifik øh, slutning, som er meget øh, definitiv i forhold til hele serien. Så har de jo så også snakket tidligere om, hvordan at, øh, at de slutter uncharted en af her og uden at gå i for meget, for meget detaljer fordi at jeg føler personligt selv lidt, at de har skudt sig selv i foden med, med deres formuleringer øh, så vil jeg bare sige, at det, her, det er deres definitive afslutning ja, det er men mm. også det der med, hvordan de afslutter det når de siger, at det er definitivt mm. har du hørt, at der også kommer et nyt Half-Life-spil og det er for real den her gang det er ikke Half-Life 3 eller noget andet we vi Whaaaaaaay? Ja, ja, det er godt nok. god nok Gør der det? Ja, det, og det er faktisk lidt spøjst, fordi det er en fan af serien, der laver et officielt Half-Life-produkt mm -hmm. øhm, Og det lyder faktisk, som det er en enkelt mand, der laver det Ja øhm, det er en guld, der hedder Richard C. Brock Eller Brook? Brock øh, som har Arbejdet med øh, sådan noget QA øh, jeg går ud fra det sådan noget øh, sådan t Som tester det vel videospillet før, det har han arbejdet med som 2 øh, år Nej, undskyld, han stoppede med det for to år siden og så har han arbejdet på det her måtte siden han har åbenbart også gået på universitetet og skrevet en afhandling om Half-Life 2 øh, NERD og, ja, ja. <laughs> og så øh, efter han startede med den måtte, han har en idé til Ideen med moddet, moddet det er at det er en udvidelse til Half-Life 2 som svarer lidt til og også er en efterfølger på Opposing Forces, mm -hmm. som er en som en øh, udvidelse til Half-Life 1 ja. Som fortalte historien fra en anden synsvinkel ja, Man var ja, en af ja, ja. de her marinesoldater Adrian ja, er Shepard øhm, Og det foregik sådan for det meste sideløbende med historien i det originale spil mm -hmm. øh, Så man ligesom så det fra en anden vinkel mm -hmm. Som jeg også har sagt Og øh, ja. i toren spiller du også Adrian Shepard ja. Og så foregår det så sideløbende med Half-Life 2 historie ja specifikt der, hvor man er inde i det fængsel. Nova uh, Prospect. Ja. Yeah. Um, så efter han arbejdede lidt på det her projekt, så synes det var ved at blive tæmmelig awesome, mm -hmm. så sendte han så uh, spillet uh, til den uh, kære Mr. Valve Man himself. Gabe og uh, Så sendte han også lige hans afhandling, og så uh, synes at Gabe'en åbenbart også det var meget fedt, yes. så han sagde så, hey, det er fint nok, du må gerne lave den her den her øh, historie her. Så er det, han så arbejder på siden. Øhm, så det bliver så lidt en forbedring af... Eller det bliver... Den bliver lavet over 13 baner. Og sådan nogle mm -hmm. haf, -haf -baner kan godt være forholdsvis lange. Mm -hmm. Og så er der så også lidt forskellige forbedringer til... Øh, til spilmotoren. Ja. Altså sådan bedre lys og bedre grafik og... Mm -hmm. et forskellige fiseballade. Ja, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er den sammenlignet... Øh, den her spilllængde øh, til... Øh, Half-Life 2 episode 1, ja. som var sådan forholdsvis kort action romp igennem, øh, igennem en, en lille fortælling af Half-Life 2-historien. Øh, så øh, ja, 13 ja. levels, jeg ved ikke. Jeg er ikke rigtig lyst til at øh, skyde på et øh, bestemt tal, men, øh, men ja, hvis man kan huske Half-Life 2 episode 1, så kommer man nok til at være der omkring, og det har han selv ind på Steam. Store page, så. Ja, så det er sådan en lille, okay, lille, det er sådan et okay længde. Sådan mm -hmm. en lille mindre kompakt Half-Life spil. Yeah. Og det kommer til at være selvstændigt, så det kan jo ikke, man har spillet, og det kommer til at koste 10 dollars. Mm -hmm. Eller 7,5 pund. Ja. Yeah. Så må man lige se, hvad det bliver til i danske, <laughs> danske dollars. Aja, danske dollars. Mmm, ja. Så er det blev Han, han beskrev også, at der både er og aktionskevenser med til at skydespil, mm -hmm men der kommer også øh, til at være nogle puzzles som deler dig. det her har der det, det plejer der også typisk at være i de her havfaldsspiljer ja mest øh, bygget på øh, verdens fysik ja ja og ligesom det var faldet populært da det udkom smid de der kasser der og smid de her uh, mursten op på den her rampe så kan du hoppe <laughs> derop åh det er crazy Vildt den her planke så falder andet ned ja præcis du gerne vil have det, det det er super det er fysikken det er så elementært min, yeah. <laughs> kære, min kære freeman Fantastisk I hvert fald øh, Et andet projekt som øh, Også er ved at tage, tage fat Det er øh, et øh, Ninja spil Som øh, er, Hvor der er gået lidt rygt om øh, Om der er et nyt på vej Og jeg er rimelig sikker på at vi ved hvem der står bag det og, sådan noget. og nu kommer der faktisk screenshots ud Så det her Berygtede Omtalte Ninja spil det, øh, ifølge en ratingsport, sport der sådan giver det M for Mature, T for Teen, alt det der, så, øh, så, så kommer spillet altså, øh, angiveligvis til at hedde Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Så det foregår ligesom sådan, at øh, rygterne også øh, har været ude at sige, at det muligvis er Platinum Games, der står bag og Platinum Games, de har jo også tidligere samarbejdet med Activision, og ligesom har haft nogle projekter kørende med dem, hvor de sådan siger, om, øh, kan vi måske samarbejde omkring et øh, Transformers-spil? Åh, oh, det kan vi godt! Åh, oh, super! Transformers, bla bla bla. <laughs> og ja, før ved af det, så har Activision og Platinum Games bare det her super tight forhold, hvor det var sådan, Platinum, har I travlt? Er ja, rimelig meget! Om, har I tid til at lave uh, Teenage Mutant Ninja Turtle-spil? Eh, okay, what the fuck? Hvorf hvorfor ikke? <laughs> uh, <laughs> så i hvert fald er der kommet screenshots ud fra det her spil, som stadigvæk, det er meget mærkeligt, men det er ikke officielt blevet annonceret endnu. Så ser det stadig uh, ud til, at uh, vi ikke lige har noget officielt på spillet lige nu, men der var også en achievement-liste -list, til spil, der blev leaget uh, tidligere uh, på måneden. Ja. Men stadigvæk så... Det det, så, øh, så er der ikke noget officielt Omkring det spillet sjovt, lige nu. Fordi hvis det begyndte at Altså hvis der er en liste over de achievements med spillet Så må man formode at de sådan er forholdsvis langt henne med det ikke? Mm -hmm. Fordi så de har de haft sendt den til øh, Microsoft Eller virkelig, hvor han, hvor han listen kom fra mm, Nej det har jeg heller ikke lige fået tjekket Det stod bare her i nyheden som sådan en lille tilføjelse Okay I, så må de have sendt den til en af dem for ligesom at få det yeah. få dem implementeret På en eller anden måde øh, Det var Xbox achievements Okay, ja. Fordi så plejer spillene som regel At være rimelig langt undervejs Når de er mm -hmm. til det Så det er det lidt sjovt vi ikke høre om det nu. Ja det er lidt, lidt spørgst. Let's be honest Det her spil der er på vej Det er bare ikke blevet annonceret endnu Officielt Mutants in Manhattan Ja ja ja Jeg ser i hvert fald må frem ikke, til øh... det Må jeg sige Nu må jeg bare ikke håbe de annullerer det Eller sådan noget, noget andet i sidste øjeblik Ej det var dumt det er derfor de har det, bare fordi de kunne sætte den i gang med et eller andet, og bare annullere det nu. Ja. bare for at få folks hopes op. Altså så skulle de også annoncere det. Nå ja. Og så annulere det. Ja, præcis. Jeg ved ikke. Jeg har faktisk næsten kun nyheder om øh, spiludvidelser. <laughs> det er fordi et jeg ongoing tema. Ja, åbenbart. Den næste nyhed jeg har i hvert fald, det er Stasis, som var det her science fiction adventure spil, jeg og signmelds. Mhm. Mm jeg kan faktisk ikke helt huske når anmeldelsen kommer lidt efter sommerferien tror jeg. Ja, det er okay. Du kom til pc lavede et par få mænd. Jeg øhm, Var ikke videre begejstret for det, men øh, det får nu en prequel, og jeg tror det er en prequel der belovede lovet spil der oprindeligt øh, havde sin Kickstarter kampagne. Det nød vist op på et vis beløb, og så sagde de så, hey, så laver vi også en Kickstarter eller en øh, prequel til det. Mm -hmm. Så den er undervejs. Noget andet, man også kan se frem til, det er en tidligere Sony Online Boss, der øh, er ærlig og kommer ud og snakker lidt om hans, øh, hans syn på spilindustrien lige nu, og især med fokus på mikrotransaktioner. Fordi han, øh, han arbejdede jo tidligere hos øh, Sony Online, eller det her øh, Daybreak Studios, som lavede, øh, hvad det, hvor han tidligere arbejdede på øh, H1Z1, meget mærkeligt navn. Han har også arbejdet på Plan Side 2 og DC Universe Online. Så han har jo ligesom været en, en... En vigtig faktor inden for Sonys online studier. Og når de skal lave MMO og, og free-to-play-spil, så, så er det ham. Så er der jo et nyt spil på vej fra ham og hans nye studie Pixel Mage Games. Hvor de arbejder på Hero Song. Og det er faktisk... Det? det er et. Uh, hvad, hedder det? et, kick, uh, et uh, hvad hedder det? Et Kickstarter. Hvad hedder det? Kickstarter-spil. Og det er et uh, 2D-pixel-art Action RPG til PC. En. Og senere ind til Mac, hvis alt går efter planen. Så det er jo nok uh, lidt, lidt en anden to, uh, tone uh, på instrumentet, som han kommer til at spille på, er, i forhold til hvad hans uh, tidligere erfaring er. Og han har så også været ude og sige, at øh, ja, med det her nye spil, der kommer vi ikke øh, til at introducere mikrotransaktioner. Vi kommer ikke til at sælge noget som helst af nogen som helst øh, form for øh, mikrotransaktioner i øh, nogle af vores spil her på, øh, på Pixel Mage Games. Det kommer simpelthen, uanset hvad for nogle spil jeg har, nej, det kommer jeg ikke til at se. Og det inkluderer også, det Hero Song. Så, øh, så nej, siger han, uh, no power will ever be sold, period. Ørnet. Så. Øh, han blev så selvfølgelig spurgt i det her interview om, øh, hvorfor han var så meget imod mikrotransaktioner. Så siger, øh, hvad hedder det, øh, John øh, Smetley simpelthen, at, at mikrotransaktionssystemer, de kan faktisk ændre ens øh, fornemmelse eller følelse af, hvordan udviklingen går og hvordan man udvikler et spil. Han, ikke, øh, han siger han ikke kan lide øh, eller han siger jeg kan ikke lide mikrotransaktioner fordi at jeg har simpelthen arbejdet på så mange spil der er inkluderet den og der nævner han så H1, z 1 Planetary 2, DC, uh, DC Universe Online og han siger de ændrer simpelthen uh, følelsen af udviklingen fra, uh, fra en hvor du føler at uh, uh, hvor du uh, hvor du, uh, du føler simpelthen at du går over Øh, I sådan en fornemmelse for øh, udviklingen Hvor du bliver nødt til at øh, Bekymre dig om forretningen I stedet for gameplayet Og øh, det øh, leder simpelthen til Masser af, af kompromisser øh, Og det, det, øh, det havde han simpelthen Han fortsætter med at være endnu mere ærlig Når han ligesom siger at han havde også At skulle forsvare De her ting og sager som, som de gjorde For at, for at øh, Tjene penge på øh, på, på spillerne Fordi at han siger simpelthen At spillerne øh, havde, havde ret øh, det? Spillerne vidste godt At øh, også her i Spilstudiet vi, øh, vi brugte alt for meget tid På at fokusere på alt det her Free to play øh, mikrotransaktions øh, Stuff Og det, det er simpelthen hans øh, Hans begrundelse for hvorfor Der ikke kommer til at være mikrotransaktioner øh, i, i, I spil øh, Som han arbejder på hos øh, Pixel Mage Games, ja. måske, øh, ja, han er jo meget negativ omkring det, så man kan måske tage hans udtalelser med et grænsalt på, på den front, men umiddelbart efter det, så, så, så må man jo bare nok indse, at, at, at han har erfaring med det. og det ja, Som spiller, så, så har vi ikke rigtig fået et så stort indblik i processen øh, deri, eller hvilke tanker man kan have som spiludvikler der, så, så nu kommer han ligesom og siger det som det er, og det er et enkelt tilfælde, men det er også et meget ærligt tilfælde, må man sige. Ja. ja, ja. Så nu må han have sit eget studie. Mm -hmm. Selv er chef for det, så har han jo bedre kontrol over, om han vil indføre det eller jo, kan man sige. Så må man jo bare håbe for, man han ikke øh, ombestemmer sig i fremtiden til at få en hook. Ja det, ja, det ved jeg ikke. Altså... Jeg, jeg, ved, jeg har ikke rigtig nogen grund til at tro, at han ikke godt kan holde sig fra spilprojekter og spilfirmaer, der fokuserer på mikrotransaktioner. Altså hvis, det, hvis han ligesom har nogle principper og nogle guidelines i som så må han jo søge, søge ev nye eventyr og, og, og projekter og studier, som ikke lige, ikke lige fokuserer så meget på det. Det kan, ja. kan man jo håbe i hvert fald. I en, ja. I en ideel verden, så kunne det der så gøre Men Hvis han virkelig så... er så altså, Hvis nu er det de mindre studier så Det kan godt være, at de skal lave noget bestilt arbejde med nogle udgivere Så det er jo Nå. nødvendigvis dem, der bestemmer det Nej, det er selvfølgelig også rigtigt Men, øh, hmm. men ja, hvis, hvis nu de starter med mindre projekter Så har de forhåbentlig mere kontrol over dem selv Eller hvis de kan finde fondingen på Kickstarter For sammen et deres næste spil ikke? Så. Mm. Er ideen jo, at de selv kan bestemme over det I stedet for en udgiver Ja selvfølgelig Men, ja. Men ja. Det, er, det er meget fint at han øh, Sådan siger at Prøv at høre er det påvirkede vores udviklingsproces mm -hmm. negativt Ja at vi, at vi også skulle gå og tænke på forretningen mm -hmm. øh, På den måde her i stedet for bare på spildesigner. Ja Og så er, det jo, så er det jo fint at han øh, er Nu er i en situation hvor han forhåbentlig kan, kan slippe for det mm. ja, ja selvfølgelig Det, det er da godt for ham ja. Det er det da Det er det da Det er det da Det er det der. Jeg har lige en øh, dobbelt i Microsoft Den første det er en rimelig kort nyhed mm -hmm. Det er Microsoft der åbenbart Har øh, indsendt Et øh, En trademark ansøgning På øh, Phantom Dust mm -hmm. Så det kunne godt øh, tyde på At de er ved at arbejde lidt på At få et spil op Og køre igen med det De øh, havde jo oprindeligt et spil under udvikling øh, ved en Tredjeparts partner øh, Som de så aflyste og så siden så har spillet så været Ja, det spillet blev, stoppet med at udvikle, øh, blev udviklet Fordi det var de andre, der har lavet på det øh, Selvom det var blevet annonceret Men øh, De sagde så også dengang, at hey, hvor Det er ikke helt væk endnu, selvom projektet er stoppet øh, Så det kan godt se ud som At det måske er på vej til at blive vendt tilbage igen Måske under øh, udvikling en andet sted Ja yeah. Okay Så må man håbe, de kan få det udviklet færdigt den gang Ja, <laughs> <laughs> yeah. håber de vil pay the money Pay the money. Pay the money. Mm. Og et sted, hvor de kunne få the money til at pay for uh, Phantom Dust, det er ved Minecraft, som de jo ejer. Hey. Der fandtes tidligere, eller den findes stadig, en portal, der hedder uh, Minecraft Edu. Og det var sådan en portal, der var lavet til at hjælpe forskellige undervisere med, at uh, pæmpe deres undervisning lidt op ved at bruge det her populære Minecraft-spil, som er populært blandt uh, unge mennesker det kunne man så gøre ved at hjælpe undervisere med, hvordan de kunne inkorporere deres undervisning, hvordan de kunne føre noget af det i det virtuelle rum her, som er en Minecraft-verden. Men den portal har Microsoft så opkøbt nu, og har planer om at udbygge den, blandt andet ved at lave en speciel udgave af deres log-on-system og en speciel Minecraft-klient. Og så har de så selvfølgelig også en måde, hvordan folk ligesom skal betale for det her. Mm -hmm. For det skal jo ikke være helt gratis. Så så der er sådan et program, hvor at, øh, de her skoler, de, eller biblioteker, eller whatever det nu skal bruge det her, de så kan købe en konto øh, per bruger per år for 5 dollars. Så ja, det er jo sådan et program, de ligesom kan tjene lidt dollars på. Alright. Bruger dem på, til 5 dollars måske. Ja. Yeah. Det ikke. Det, det kunne da være meget fine, fine organisering af budgetterne. Det ville da ikke være heller ikke de lige nogle penge til det problematiske og frustrerende projekt der i de forløbet sparker ud der Det de kan ikke lige sat på at de bare kan shot off og lave Minecraft spil til the end of eternity de skal også lige have noget phantom dust det skal det der. Ja, det lyder sådan som en drug eller sådan noget ja. de skal noget phantom dust det, mm, det er det de unge vil have det, det skal det da det lører det lige lidt næsen man så bagefter det så føles det bare ja. også. Mm. præcis det er super godt <laughs> For helvede Nu er du jo de unge Nu er du yeah. den friske nye generation Yes, det er jeg Blev du undervist med Minecraft i nogle af dine fag? Nej, Det gjorde jeg godt nok aldrig Du lærte ikke lige engelsk på den uh, Minecraft-heden? Nej det er, Nej, det er heldigvis ikke <laughs> Nej Hvad med matematik? Der er det matematik jeg var lige inde og lave en uh, Noget al en... algebra Ja, <laughs> algebra <laughs> Al. Ja <-ka -bra>. Ah, yeah. <laughs> um, der ikke Jeg laver en pyamide eller sådan der Så kunne vi lige regne ud på den sådan. Nej Hvad er vinkel på den her Det var ikke Nå Jeg er nok bare at blive så frustreret over De øh, svære matematik øh, Spørgsmål jeg at det hele ned Bare smide smid lave <laughs> ud over det hele Men der er jo ikke tre kenter, Det er kun fire kanter I don't understand <laughs> det, det var ikke lige øh, min tid Heldigvis okay. Så er det faktisk blevet singetid Ja yeah, det er det Vi ligger også ind i sådan en hibernation chamber yeah. mm. Til næste gang Wake me up when you need me <laughs> Om <Op laughs> en uge til endnu en episode <laughs> <laughs> Så er der bare sådan et direkte net plug i nakken yeah, Så lige få nyheder direkte ind <laughs> uh, <laughs> Jeg kan uh. faktisk tænke på at Nu er det afsnit nummer 77 også. Yeah. Så det vil rent faktisk sige så er Tre afsnit for nu mm -hmm. Som er en gang i februar, der skal vi jo prøve at se, om vi kan lave et livestream igen jo. Ja, yeah, det er jo det. Aftenen 80. Mm -hmm. Mm -hmm. Det kunne være, at der faktisk var nogle af vores øh, lyttere, der havde, som, som gerne ville se det med, eller man kan også bare lytte til den efterfølgende, mm. men der måske havde nogle præferencer med, hvad for nogle gæster, vi skulle prøve at skaffe med. Og yeah. mm. med gæster, så mener vi selvfølgelig øh, nogle af vores medværter på GameTest, mm. og ikke øh, random udviklere eller superhelter <laughs> eller andet. Nej. Men der kunne man jo skrive forslag ind til GameTest, snabla.gametest.dk. Mm -hmm. og så lige øh, skriver i lige de skriver hey, og på gametest. Episode uh, episode 80. Jamen, det, det er bare lige for at øh, <laughs> vi ved alle de tusind email vi får, ja, så får vi lige hvad en der til os. Vi skal sortere i den, ja. ja. præcis. Øhm, ellers så vil jeg lige plukke en enkelt ting den her gang, mm -hmm. for vi kan køre hele listen. igennem det er jo, at de fleste nok ved. Men jeg reminder lige, at vi har fået den her nye uh, iTunes kanal der hedder Game Toast. Ja i stedet for gametestkanalen, mm -hmm. øh, hvor vi har alle vores lydpodcasts, og i og med, at vi har fået en ny øh, kanal, så er det faktisk også lidt som at starte forfra. Mm -hmm. det er... Så det gør jo desværre også, at vi er faldet en del i c eller lyttertal, mm -hmm. <laughs> som det jo er, øh, og skal bygge det op fra bunden igen. Yeah. Så vi er, vi go back to indie. Ja, præcis. Back to our Vist. roots. Fighting <laughs> yeah. to the top, oh. once again. Noget af det, kunne være fedt, det er selvfølgelig øh, det her voldspam af forskellige ting. Det er altid træls og udsætte sine venner for, at selv øh, være typen, der sidder og gør. Men, det kunne være fedt, hvis man for eksempel havde nogle venner, der også som sidder som videospiller og tænkte, hey, eller man tænkte, hey, du kunne de vil måske sætte pris på at lytte til den her podcast. Mm -hmm. De måske synes, det er meget fedt at prøve den. At ja. man så lige siger, hey, pst, prøv lige at abonnere på GameToast, eller lige i et enkelt afsnit mm -hmm. med de her mærkelige folk, der snakker om nyheder. Æ, så vi kunne få udbygge vores lyttertal lidt. Det kunne være hyggeligt. Ja. Måske også få flere folk der skrev ind, ja. og få Flere folk der kommer med til vores livestreams Fordi dem får vi jo god ja. respons på Og så jo flere der er med i chatten Og jo flere der kommer og snakker med os Kommenterer og stiller spørgsmål Alt det der Så bliver det meget meget aktivt fællesskab Vi lige pludselig har med at gøre Så det, det kunne jo være behageligt Så bliver det endnu hyggeligere Fordi indtil videre der synes jeg kun vi er hyggelige fans Præcis øh, Ikke nogen forstyrrende trolls nej. eller noget, Bare, ja, nej. bare mennesker vi samler på kvalitet. Det gør vi. Det gør vi. Ja. Men øh, jeg tror faktisk, jeg vil lade det være det. Mm. Og så øh, synes jeg, det har været en øh, fin episode. Ja. Holm, som altid. Med masser af DLC og udvidelser. Ja, det var det bedste. Det var det. Kan vi vide, om vi også skulle lave sådan en DLC til en af vores podcasts engang? Ja, det Ja, lige 5 dollars per episode. Det kunne jo være, vi kunne lave en ny podcast kaldet DLT. Ja. <laughs> ja. Downloadable Lyt. <laughs> ja Det lyder faktisk endnu bedre næsten. Ja. Selvom det giver mindre mening men jeg ikke. Downloadable lytte podcast <laughs> Ja Wow det, det var en god en Ja Jeg tror vi stopper for flere dårlige idéer Vi ses næste gang